على رسوله الكريم أما بعد فعر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبليل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وعدا و بشرى للمؤمنين ليروا غنواظا صاغوا من لذيذ كي من سوره بقره ذي اور فيصاب 60 اندازتن في الرشوا سوره بقره ی او باب اوغه ته یو تنجیدو شپاره کی او شرح او سلاس او تفصیلی او تاریخ دی کتاب دوین باب او اسدی سلام او پکې اس با ته توویدو سراد دلو نند کی اشارات مو اور ضرور مطلق کو مو کو و ہم کراو چې زابنده جوړ کتاب دې داغې پر چلې څو علاج همو ولكمتم فی لذ مین ما نزلنا علی عبدنا فات بشوره دین بشری اود زغیدا جوه ما سب امن دی کې اس واس پہ نہمو اور باو یہ مش مشتبہ دزنه کې منافق تاسو پارلې تاسو نيکمي مزل دې له ملائکوں کو ګرځاوه کاران ارشماک شو یو کيفه ذکرونہ بالله ولي کفر دوی اعوذ تا جالو کے اندازن میں کو کفر سر او کو اوجو حضور تجھے wala to zarur illah ka andaaza sara kade wa isharate sada ke ibadat minawiyer aur umiaz se fauqalas baad aur tikal minawiyer aur umiaz fauqalas baad mafqsur saati nusba nit musawi ke aur نو نتیجې ځکه په فلسفه ضروري کېږي نو دا باځ افکو دې کې ځانګړتیا را د الله پرمنده زموږ مقابل وې کړه الله په څو احساسو پد ورغله او د دې ستاسو د خبرونه د خبرګو څنګه تا فکرونه زله دا ساده شان سره کوي چې الله تعالی کفر وکړي لاستای عزت دې راځه سره حق ته لاستای عزت دې ځکه او بے ما سرهبلی سازار کې زه ټوټو دې دنیا جو مخلوق نه متبرئ او جرمات سره کفر کوي دنیا څه څه نه اكيد ستو نو کو پهې من ک وا کټرا شو دی تووبې ق ته به ایې وه مع په تاکو شلووب باندې کلام خو رالی غری و کوو او خبره چې ډېره په ډاه ش الله کتاب دی نو داسې خبرې په کې نه کو دی او الله پر جواب کہ ان الله حذر صحیح ہے یہ جو مثلا موضوع ہے الله پاک مثال و وضاحت و سند فار بیانئی او وضاحت کے پاس شراح تو ا رہی گئی بے حساب خاص سرور قصص کے تابع عام نطقت متن دی یہودوا اوا صحیح سے ذکر کر اور حوالہ قسم سوره بقره کې فقهي په ریته دي د الودي الله تعالی او احکام الحمد عمران کې د دي رسالت او د اې اعتراضونو او شریکي او ديازه دي او نساء کې د معاشري توثیق مايده کې د هله حرمت کې انعام کې د شرک او حقوق ورو دي او عرب کې زړو پیغمبران خبرنه نه وی دا ده نو jihad او صرف کار د سولت فار کې دا وویلونه دا سدي اوس لوبان قرآن وړاندې او زمونږ ښه او څنګه سره روان کړي وي واستو پر انصاف سره چې دا سره د ذکر د تصویر په خپله او د غره خبرې کې څاګ ته یې بازار کې چول ته شيړل کي او بازار یو میراث خبره وکاله شي. څنګه څنګه نه تلل نو افښتہ. زرا نه د افښتہ معمول او مزور نه کې زو افښتہ. قیامت ستځي یو ترامن نه څه د رات او انسان یته د توحید په لار کې او هم پر لخت مشواری موږ سره د اوراسې دې نه وړاندې او وړاندې څو له کیسه لښي او ولای او ولا یې سکی د دې مو کتاب او او کله په دې باندې د دې ارا پرې ځای د چې انکارهم دې راز دې دې او او دې خلاصې دې ټول <سؤال> فصلونه د دې رسالفه نو چې چې توحید خلاصو اوس مسالې د رساله کرنا شوغات او مستفهم مستفهم اعتراضونه دې پر صحابه رسول صلى الله عليه وسلم باندې او زموږ په دې باندې او مجلس دې نشتبا د وجنا یاد شک د وجنا یاد د مشکل د وجنا زو مشکل به نوم او دا وتانی لوبز له اوذ واو ان الله دې دې دې دې دې یو قرآن خدای اڑم به چې قرآن فسل نکهی وصل کئ او بل طرف نه ځکه ولي پاک کې خو او ځکه ان کتاب القرآن دې تو کتاب د کتابو زکات کتابو صلوات کتاب حج نه ډیر لاټه خبره او از څخه نزدیکی کیږي چې تاسو هغه پر سایه باندې دلالت کی او تشوحات کی دا مشکل ما طرح کې شعر تاته وو ندیخي یا ونيبيس کېږي چې تا سره یوه ځي په او څه چې د دې یاري ستروخه چې خپل منکان او وځي چې وی له ځه د رسالت مقام بیان او شخافت کوي په خپلې پیلې هو دې نه بي سمايا امر مخي تقول ان كانت لكم التارو الاخرة اندالله خانتا من دون النار فتمن نول مغد کبا دیب عنی بیلائی ولیتا توسیو تکیر آگلی ری آغاداری جا قل من کان عزو ولی او آو دیب مخي سرس منعشبات تی شاولی کنی چین تیب آجلی قل من کان عزو ولی جبریل اوص مولانا شورا رضاد رساله قوم دی دا یو اشتیازه یو اشتال او خدای اشتال 아이 انشاء الله جواب به سارے ذکر دې ته ملاي معلوم رايږي او جواب د توحيد مسله خاص موضوعه موږ مسایسه پر استلاوونه دیدسیت تیمکی خباستی نا دا یهودوزی کلکیتی هایتیات نا تحریفو کت من هاکو ترک اعمالو یا نا خولو یا یلیفی احطاملو او یا اتحامل قریو یا اتحامل قریو یا اتحامل او امرو او نفاقو کتی محنیفید کتاب اللو مخاصصی لن مسلمان جان نو عامیان دا وای د ملاکوف کوله مونږ یې ریزه څنګه ریزه خوله سره یې د مزایف بلوچستان د ثانی وېلې او 그리스 یو سریه سری دي امل اولاد یې د مزایف دی په زیران روان نتیجه ادارې چواګې دین جانو دې او قرضچو کوڅه اوبړې شي یلو او دې زه خیراتونه زممنو سمارتې پکې دي دا هیڅ معلومات په دې اورا دا تفصیل باندې یوه کتابه د قران میلې او یې په هغه څخه وایي دا اساسه او سلسل کې مليان او کانه خو دې او پراته او ګلستان وو ستانو انشای هر کرم انشای خپل پوسټرس د بیا د مولاتو مولاتو د کوم دي نه راغلي 7 9 7 9 نو مان ته نو معنی نو فلسفه نو او مطلب نو او پریاو سرنو پلاغه ته سرنو او ثواب سرنو کویو هم به څه هر څه چې کومې دم و از اخروی او ته نیو لیدم عربی و از په لا ته با عمر وقت کبل <سؤال> ما مصالم را چې موږ ټول یې موکدې دي خرم جهله موکدې دي ښه تا خار په ټولو مون موکدې دي معلومږي شوږي کېږي تا کوو ور او ځای مو کوي به دا نه هیڅ نه نه کوي اپکې که خپل کې د هغه څه څخه وروسته چې د سمق apparatus غارې مقابل له دنیا چې شتله حواله توګه کتابونه چې دا existence زار زکار په وېدې حدیثونه څه ته ځې په دنیا زویا کې که هم بردو څه په لوي وې حدیث زوې او په هغه سره پروګو لازم دي کېږي ولږه چې او مجازي چې دا اوځي ته mulaati ke wi di cheza kharab de Allah ta ho mulaati ta sunnat ta saro de cha awor ki islamo de tanwi islam quran o sunnat ta wi quran ho wi kitab de o sunnat ta wi sunnat ki khuda tajbi ke go te wi da لوله مليان وکال دي يوته له نا دې نه يا ترا تلاس ښه ځاوو په ټولو خبرو واه لاخ اخر پیغام لګي پی او سره قوداوي دې رګټه اترځي زه زرا بي ځانې مراه هکا سر کې بند سر څه څه دکې نه او کاکیل دې په سر چې ځایې او دو ورځ ته دې دی د دې باندې چې ته نه ورنګي دار مې مشکات په دوه مېشت کې وې د مشکات نارواون بوخاري رواه دا هغې څو په ځای چې حدیث کې وړاندې راځي دا د دوه ورځ ترځنی دمرونه په یوه او د دې خزې څخه او په خپل ځای شیطان دې ویل کني چې خا خم او دې له ټول مشرکان د متکاذبین کله ما په یی په له ځاخه وې ورسامه قالبی د سلمان او زمو مو قالبی د اشرفي دا زمونږ خبره ده زه دې دې صاحب ته ولا دې تا کوم لکه د دماغ غلاو کوي او باسه دا مدارد دماغ او خیر پات لا دې لو قرآن کریم د دې خالق او پریتري ذکر کړي نهایت زیات یو کوچی مل مو یونا لا یال <سؤال> مونال <سؤال> کتاب الا منجیا پهلا ارزو ده حدیث چې تاسو په خا حدیث ته وزماوی نو هغه نه شي زړه په دې ځاین حدیث چې هغه دی او چې دا بل نه زده امين چې په تاسو یذ حدیث ته جنې نه لې لا هو مخلوقن بالغ زا صراطا فارغ راستي ولا بازو دې داستو دې داستو هاي اسه چان مړني کومار زوړې پڅه سوابه وایسته صحابي زما کار نه شوي یذې سره چیرلارو وطاطې کوم چې دمر د انکې مخ س پسې ملجر دا ج هم را زمال پ خو دی بدي که دنیاازې بل چا مسلمانو هم داونه دی که د بلتهونه دی کهذا راونه دی ولې پ پرران نه و م پلا نه او زمانخ برههغ صخبره ان سال د سرړ دی کار دی ارابو دې دا وړه ده دا ټول مسلمانان ارابو دې دا په دې کې د دې نژیرو په سالاند سره کارومن غوړه کارونه ته د ځال مکر کې دونکو کاپ تر څوري په کار مکر خیر او دې وو فصل کې دې دای اغه مردار بیان کړي چې څه اندازه یې نو او تاونه دې را کړه ما خبر غا گاوه دې دومره بیره تر لاو او بیره را کاو چې پرونو غوږ باندې په یوه راز کې د زوی نو دیم ځان د خسن ځامن وره ځکه خپل کویل ته خې عبادت وکاو که په عمرانه انکار کاو په انکار نه نبي کاو په عمرانه وژن او د اورا ته مخرف کاو دا کویږي نو که په دا ځاده او چې اخرتی وای زما نمر کا لوکا تنافلہ څخه مرګ نه راځي الله ویلي دی دا وځي چې خپل دې نه کې ځکه چې نیاز دنیا باندې دا او مشرک دا زوار دا کاستر وی او مشرک دې دا زوار دیو شه دا ډیر خوشاله دي نو پیغمبرک بلک ولي کی د عالم چې د ملائکه سره مراناله ملاکو کې ډېرینه ملحقات چې پر لېږل مين دي او هغه د زکار رسالت صاحب کیږي او هغه الله غاورې ځه او ځان مزيده بوللې چې رازیت او قوت او بغدارښتینه پیغمبري نو مونږ به وایو چې هغه کوې چې نن دې ځل دی او مونږ به وایو چې لازم دشمن دې او کوڅه کوي چې لیکایې نو دغه او د ټولنې څه دا می کړی په کورونه راولل نه دا کله دې مقارنه لرم نو شیخ قران نور الله مرغزه پاک نو اوږاره کې قران فصل نکي وصل کي او خبره په تور کې روي او راځم باندې په ورن چې پیغمبر دې په دې په خو راغره ټول پیغمبران یې مصال سلام نهه او پس را شه او را محته دا و دخ ده او لا اوس دا وي چېمونجبي نه او سره دشمنی ده د پلالي او د دنیا پهژن باې دومره به ایندي چې دومره په ولا کامدي دومره یرا دی و د ملا چې مدي دمرته دې چې دアルバګې دننه یې مې انده دا جامو دا زره څنګه کو لا څنګه یې موږ چې د خوښ مان دی او به ماقدمه یې ماقدمه کی دا کافر دا کافر بارې څوک لاړو زه څوک هم نه کړم خراب او یو څه غواوه چې په ویل کافر ها مولا چې پکېو مودا پکېو تیر پکېو پس آیا تو کیوں منصداد پا کیوں تو کم یوں مسلمان پاچش رہے تلکات دی تلویدی دو مسلمانوں نے تیک آتر رہے منگی وجہ ایک مناظرہ اکرا چین قرآن سے پاندے اجام بلگاؤ چین اچھ حدو بلہ رہے چین دیو سال سولیخ سال تعلیم کرے رہے ما دا حول جغزریو ایلا حولا خدرہ والي لغو سوارالا و باز دامنی جنسی و درق بار کف للمولیان فاسایی فاسایی کنیوال در ایگش آمد خان چلو ادر بانی چلوه یعنی دومر دروغ و دومر خول فرق چتاتا سو روغ با پدهی کنو در در درستان کنشتیا خبر دارش لیوالی لبتو باتو آگا بگیران چمالی بی و آغا مولیان آدو والینا بیر افتر بونی ها سیاد الپاساییو اځې دا غارمو حاله ناوړه ده ګندګي مخړه ما مرګل خپل د هواره کې کې نه مخاږې چې واجب خپل راځي لو چې شو پاتلې شو چې دې تاسو څنګه یایو تنو څنڅه ځي اپاندې ته دلما څنه دې ویږی چې هغه ولما الفا او واو څخه تسويان زړه لبره او استا موسر په اناو کډ کوفر از دې بل چې کومې تا غاغو نه کو جوړ دي دي نو ما دې کل اعظم او په یو په وړاندې واه وو چې دغه شرف له دې دې سره ملاتقات وکړو ستا ملاتاتو د سپینو ملاتقات باند څرم را کوزال کا برابر وو دماخه دا متې دي کی خبر رااسه څو په نړۍ کې دا من احساس کوو چې سوني وغو نه چې دلته سوني واهه کوي چې ځل دې ګولږي کې موزه وي دې مرګ کو لتاړ تر ورو دا نه کالو پر کوزه یو کو فائس خلاص کلا کور دیوه چاوا مولود د جوړې ده مونو باندې ورې یو او په سعودي باندې او کڅه او مصالحه داوي کوي کې یا خارځه دا مرد نوت دی ما خوشحاله نه غوړم ما په دې کې هیڅ شی کوچولو کې اوسه نه شي کوچولو کې کله په دې باڅه الله ابن قبر او تم مونږی دا ټول خلاص نه <مخلا> دي <مخلا> او <مخلا> ټکو قران نشي له قران قام او مکه مدینه کرا غل او تا خبره له دا استا چې دغه راځي نو ښه قران نور الله مرتضی او چې اوس او پیغمبر باندې رسالت نه دیږي چې داږي د دې لکه هغه د دشمن دیه هم تران جوه غلو او منکانه هغه وز جبريل له پیښه نور زله والا فرض کوي نن دا یو خدالا نراځه دی او بل مصدق <مسجد> ده بالغزن ده بالبشتران ده او صور چه یو ملائک دشمنی ده طول دشمن ده بلکه دا اللہ میده پیغمبران ده فیند اللہ عزوزیل قائف دید نو مساله ده ترجیبی لالکتاب بھی هدان تبرا ولقد انزلنا علیتا آیات بینات اس مساله شروع کئی زا لیک لا راه في مجلل <سؤال> متخیل <سؤال> ولقد جعلنا الایات <سؤال> للمبینات مزمازی راڑا مازیبان کې قد داخل <سؤال> کو لا متل القسم قسم نی دی ذات چې ما لا یذنو علیه د دې کې د پیغمبر استاد دې نه مانی نې ترې نه دراز وته به او مع د ش الملک سلامان تن د سولامانه ل السلامثری ته و جنظررو وما کاپه وَلَا کو پر